дідизну прислужича на Рогатинщині з селами, потоком, рудою, чашниками і насташеним. Майнула в голові боярина скрушна і тривожна думка, що небавом у нього залишиться стільки землі, скільки є її під його ногами по цей бік валів. І важко ставав з кожним днем рішучішим і лютішим, Бо що таке боярин без землі? І сказав роздати зброю ремісникам та кметям, які бажали воювати за ту землю, яка ніколи їм не належала, Із позаміських утік і з поза міських землян утіки своєю хоругвою за городські вали, Демко, Зожидова. Несила, боярине, нас жменька, а там тьма, боягузе, і важко замахнувся на втікача. Шестепером Народ на кого покинув? З Ожидова долина в Лемент Дорогою, стежками, полем потяглися ключі жінок і дітей З торбами і голіруч Залюднювався город, опускав боярин біженців і думав Що з кожним новим утікачем зменшується на якусь частку харчових запасів у Олеську то чи ж подобає впускати всіх безборонних з великої волості? Ротів до їди багато, а рук до зброї не прибуває. І коли нині місто може прожити в облозі півроку, а замок цілий рік, то завтра буде з'їдено все за один день. І важко покликав до себе Демка Зожидова і вже спокійніше, але рішуче наказав. Скачи із своєю хоругвою Впідлися до коста Жмуцького Лев'яче серце в нього Це тобі відьма вчора заяча вставила І передай йому моє повеління Що назначаю його Провідцем землянського ополчення Нехай збирає хоругви З пониковець, суходолу, підгірок Прилучає до свого війська Опришківські ватаги І заходить із вороняків Утил полякам І до мене щодня найгінця присилає Он глянь на обрій Переляканий демку Скоро сльоти почнуться Може це і добре Що ти так хоробро втік з Ождова. Нехай розбивають Менжик з Казимиром Табір над висохлою Ліберцією Тепер же Пріч з очей А їх ішло йшло. Розповзалося сталеве грізне військо, якого ніхто досі ще не зупинив у кривавому поході. Та й нікому було зупиняти, бо свидригало втік, а Юрша замкнувся у своєму замку. Шляхта воювала поки що з жінками та дітьми. Розповзалося грізне військо по полях і перелісках від західних відрогів, вороняків, через Ожидів, Юшковичі, Кути. Аж до Білої гори на сході. Чорна рівнина над ліберцією, що за дощів, прорила собі разом з притоками повсюдно вузькі ривчаки, схожі на шашельні ритвини в старому дереві, до вечора зарябіла білими наметами та полотняними будами, над якими замайоріли різнобарні прапори з гербами. Яскраво одягнене лицарство. На закосичених китицями конях свавільно вешталося на полі порослому рідким вільшаником. Нахабніші підступали аж до валів і, задираючи голови, насмішкувато поглядали на замок, що вистрелив гранчастою баштою до неба і виглядав, зрештою, тепер серед моря чужого війська іграшкою, яка розвалиться, як тільки гряне битва. Казимир Мазовецький і Менжик з Діброви не квапилися. Город вони візьмуть за день, замок за два. Треба лише добре приготуватися. Князі розташувалися у зеленому наметі на пагорбі біля кутів. На шпилі намету залопотів прапор з гачкодзьобим орлом у короні. А вояки майстрували облогові тури, які безкарно Маневруватимуть по рівнині, зупиняючись у найзручніших місцях. Ці шопи на колесах покривали волячими шкурами, яких не проб'є ядро. На помостах закріплювали гармати, інші підкочували до валів та рани. І Олесько, немов вимерло. За два дні облоги ні город, ані замок не подали жодних ознак життя. Казимир наказав підпалити спорожнілі ожидів, юшковичі і кути. Цілий день стелились над полем чорні дими, але й тепер Олесько мертво мовчало. І не міг знати мазовецький князь, що, дивлячись на ту пожежу, плакав завалом поляк Войцех Марцінковський. Старий ремар, який усе життя працював щоб збудувати у кутах добрий дім для своїх дітей і внуків. Він дивився із-за заборола, як горів білий з нового тесу будинок на околиці села і прокляв короля його рід і плід. Казимир вислав до воріт на пушкарні вивідачів, щоб дізнатися, чому так тихо в городі. А ті вернулися здивовані, Підійшли, бо до самої залізної брами, і ніхто їх не спинив. Гукали, не відізвався теж ніхто. Польські лицарі палили вогнища, варили м'ясо в казанах, а в каплиці Олеського замку правив щодня службу отець Серапіон з Пліснецького монастиря. І нічого більше в Бога не просив, тільки дощів. Дощі таки впали на четвертий день облоги, о півночі напередодні штурму. Насичене димами повітря, ніби не витримало тягаря, спузи, сипнуло мжичкою, а далі прорвалося з кисними струменями, яким не було кінця. Почалася затяжна, жнивна сльота, яку в добрі роки ревно проклинали олесьчани. І важко став на коліна перед образом нерукотворного спаса і гаряче молився. До ранку напучнявіла підступна ліберція чорними торфяними водами. Прогнулося тверде мовкриця поле і застрягли по усі колеса облогових башт. Королівські вояки запряглися разом із кіньми і тягли їх ближче до мурів, де біліла опока схожа на вапняк. І тут тури застрягали намертво у в'язкому, немов смола, білому місиві. У таборі засурмили труби. Сигнал до наступу. Вершники миттю осідлали коней, а дощ лив і лив. Коні застрягали по животи, осідали на крупи. Вершники спішувалися, метушилися.